Rugăciunea a, 16 a în Duh și în adevăr, Doamne Împărate Celes Mângâietorule Duhului Adevărului, Cel care de noi și toate ne împlinește, iubim, te stăvim și te rugăm. Dăruiești-ne rugăciunea inimii cu durere, cu har, cu lumină, cu foc, cu întristarea de sânge a sufletului smerit, pentru că sufletul simte cercetarea Domnului, deși vine în chip nevăzut, dar vădit. Fiindcă rugăciunea în duș în adevăr, inima ne-a stribit și zrobit, din ea vederea cea dumnezeiască s-a iubit, pentru ca darul rugăciunii se rodească în zăcit, adu rugăciunea harică sau nictică în noi, adu lumina lină odată cu tine, pentru ca ochii cugetului pe care ne-ai vindecat și cu lumina ta dumnezeiască ne-ai binecuvântat. Cu darul trezvii din păcat ne-ai trezit când de vlavia, din inimă ne-ai Cu dulceața de negreită cugetului și cu mângâierea sufletului ne sfințit, Semnele zidirii templului în noi ne vestesc, că toate se apropie de sfârșit. Fiindcă în noi cuvintele sfinte Evanghelii roiesc și adună mierea cuvântului, un zumzet îngeresc sau cu un cântec care devine tot mai desfusit.